mlango wa sita wa kitabu cha matayo e, Kicho cha somo la leo kinasema kichwa cha somo la leo kinasema je papa za mbinguni je papa za mbinguni au kwa ukasema kichwa kingine kina maana hiyo hiyo nani amekabidhiwa fungoza mbinguni kwa sababu so, Yesu anatoa fungo anampa Petro Petro hayapo sasa ni nane amebaki na hizo fungu ndio tunataka kujifunza hiyo habari. E, lengo pia la kujifunza hii habari kwanza tuko kwenye mlango wa 16 kwa hiyo hatuwezi kufundisha kitu kingine za tofauti na hicho. Lengine pia tume tunasisitiza hizo habari kwa sababu kuna mafundisho ya uongo watu wameenda wakajikabidhi funguo. Mtu hakuwepo, miaka 2000 iliyopita. Na hicho cheo hakikuwepo na ha, ha, ha, hakuwa katika hiyo nchi maka ya mamba rifanyika Yerusalemu haamini hivyo alafu ha, anakuambia mimi ndio nafungua unamuuliza siko wapi hana mkono lakini nakwambia ninaso sasa so, tunataka ku, kuangalia hizo funguo nani anazo eh je ni huyu anasema, anasema kwamba anazo eh, eh, tumesomewa jumla ya mistari jumla ya mlango ya mistari kwenye mlango huu yuko 28 lakini leo tutahubiri mistari ya kwanza eh kama nimeza kufunika mistari ya kwanza 20 ile 20. Kuanzia mstari wa 21 paka mstari wa mwisho wa 28 tutasoma wiki ijayo. Kwa hiyo hoja kubwa hiyo tunataka kuona ni nani ambaye anafunguo mbinguni. So yes, e, kwa sababu Jesus has Kwa hiyo tuseme kwa ujumla, huu mlango wa 16 umekuja baada ya mlango wa 15. Tuliona kwanza kitu kibwa tulichokiona tuliona imani sio tikisika. E, actually ni la pili. La kwanza tulianza na watu wanaomwabudu Mungu kwa midomo yao lakini mioyoni hayumwabudu. Eh wa, a, Yesu akihubirizo habari wa akiwa na mkuu nabii Isaya. Eh, eh kwenye mlango wa 6 wa nabii Isaya. Tukaona pia mwanamke mkananayo nayo eh, ambaye alikuwa na imani sio tikisika. Alikuwa mlango wa 15. Tukaona pia na Yesu akiwalisha wakil, watu 400 wanaume tu na mlango wa 14 uliokuwa mtangulia uliokuwa umetoka kuulisha watu 5000. Eh wanaume tu kwa hiyo ni mambo yale yokuwa nyenye mlango wa 15 wa sita, tutaona mambo makubwa ma, yanayopatikana kwenye mlango huu makubwa makubwa yale ambayo tutaifuza vitu kadha kadha kutokana mambo makubwa na kwanza lina, ha, ni habari ya mafarisayo kutaka ishara na miujiza hicho kitu hakija, hakija duniani leo hii kuna kundi linataka ishara na miujiza tu bach kwa Yesu hawataki chochote kingine wanataka waone ishara waone miujiza waone watu wanafufuliwa waone watu wana, wana, wana walio wamefufuliwa wagonjwa wamepona nini nichotu. tutaona kwamba je ni kisa Yesu kwa hawa <coughs> je kama hakikumpendeza Yesu wakati wake akiwepo mwilini kina mpendeza leo hii definitely siyo. Yesu ni yule yule jana na leo unaweza kwa kusema kwamba Yesu wa zamani alikuwa hapendezwi na watu wanaotaka miujiza miujiza lakini huyu wa sasa anapendezwa hapana eh tutaona hiyo ndio hoja moja wapo itakuwa iko kwenye mlango wa 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4 hayo hizo habari ziko kwenye mstari 1 mpaka 4 lakini kuanzia mstari wa 5 mpaka mbili, kipande kipo cha maandiko tutaona habari zinazo eh, husu kujihadhari na chachu ya mafundisho ya uongo eh, leo hii watu wanajihadhari na vyakula usile hiki usile hiki chachu ya mikate Mungu alikwenda sema pana hiyo haina shida Tatizo ni mahubiri ya uongo. Tutagundua kwamba leo hii eh, hakuna sio sio sio eh, hoja ya msingi katika makanisa kuonya wakristo wao kwa habari za mafundisho ya uongu Lakini sio hapa. Hapa kazi yetu ndio kubwa. Eh msingi wetu mkubwa. Na sana sana Biblia. Yesu mwenyewe ndiye anatumia ana maandiko mengi sana akiwa akiwa akiwaonya, anafunza kuonya mimi na wewe yote yaaona kuanzia mstari wa tano mpaka wa 12. Lakini pia tutaona mstari wa wa 13 mpaka wa 20 mwisho wa sehemu ya leo kama tutaweza kufika huko na bila shaka lazima tufike tutaona habari za za wafanyo wa mbinguni. Amin. Amin. Anaendeleza kama hajaelewa vipri hivyo pangwa hayo inachohubiri. Ukisoma pale utaelewa. Eh? Na definitely wiki ya inayokuja tutasoma kwa sababu naongelea mlango wote sasa wiki ijayo kwa sababu tutasoma somo la pia mlango huu tutasoma pia hoja yane, kuba, sita, <coughs> ya nne kubwa iliyomo kwenye mlango wa 16 inayoongelea jinsi ya kuiokoa au kuipoteza nafsi yako hiyo itakuwa kwenye wiki ijayo sana kusura. hata mistari yake hatujaisoma na isoma lakini itakuwa ndio hoja kubwa <coughs> watu wengu leo wako makini na kwamba nafsi zao ziko salama aye ana chakula na anabima ana, ana, ana, ya afya akiugua saa yote anaweza akapokelewa hospitali kipopote pale yuko vizuri hiyo haina garantii ndugu <tos> zangu He, fanya hiyo lakini kuna mambo mengine makubwa hayo sasa twende katika ma, kipande cha maandiko ya leo ile mistari ishirini ya kwanza amina Twende huko baada ya kupata jumla ya ya ya muundo wa mlango wa 16 na, na makusudi mapana ambayo tulikuwa tunayafafanua tukiingia ndani zaidi. Katika mlango huu wa 16 eh, nimesema zile hoja tatu za kwanza. Hoja ya ishara na miujiza, hoja ya chachu eh, ya, ya chachu ya mahubili ya uongo ambayo sio chachu ya mikate. Na hoja ya funguo za mbinguni ziko tatu Leo ninaomba nianze na hiyo ya tatu Alafu tukitoka ya tatu turudi kwenye hizi za mwanzo. Kwa hiyo hatuanzia mstari wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hilo hilo eneo linahitaji msitizo mkubwa. Kwa hiyo tuanze ile sehemu ya mbele kidogo. Na na nimeelewa. Haya, twende pale. Eh tusome kwanza ule hoja ya kwanza inasema eh fungo za wa mbinguni nane anazo. Nitangulie kwa kusema tu kabla asijaende kwenye ile mstari. Fungo unazo wewe. kila mkristo yote aliyokolewa alikabidhiwa fungo. Amen. Eh, fungo zipi? Funguni injili. Tutangulie kwanza kwa sababu nyingine akisikia akaona unagusa maneno yake ambayo alikuwa hataki aguswe, anazima. Sasa tutangulie kabla watu hawajazima. Hawajafunga. Eh, Yesu alitupa injiri ya upatanisho ambayo ukimpa mtu akaiamini anafunguliwa milango ya mbinguni. Usipofanya hivyo amefungiwa. Na kuna mtu anakuna, kuna mamlaka inaiita Papa. Anawambia ndo na nafunguo. kusikia Papa anahubiri injili. Nini? Mda wote nikisikia akienda Marekani, akienda wapo anaenda kuongelea eh, mabadiliko ya tabia nchi Ongezeko la watu dunia anaenda kuhubiri siasa siasa hazipeleki mtu mbinguni kwa sababu utasikia tunahubiri siasa kwenye madhabahu tuachie wana siasa wahubiri siasa kwenye njia yao tuache madaktari watibu kwenye hospitali yao <coughs> tuache kila mta, lakini tunajua kwenye kwenye ya Kristo tubiri habari za Kristo tubiri Biblia ya Kristo eh <coughs> Vatican na Papa Wamejipa matumaini binafsi kwamba wanafunguo. Wanasema Petro ndiyo papa wa hivyo Vivyoote tuta tutavikataa kwa maandiko. Maandiko tutavipinga kwa maandiko na Yeshua alikuwa alipokuwa anataka kupinga vitu vya watu alikuwa anawaambia imeandikwa. Mtu anakuja anakuambia imeandikwa. Shetani anakuja sema hem panafanya hivi, yasembie imeandikwa. Ukisha andikiwa usibishani ukubali kama ulidanganywa kama uliaminishwa uongo kama ulifanya nini ukaambiwa imeandikwa na ukasomewa unless amoe kupigana ngumi na Mungu lakini usipoa kupigana ngumi na neno la Mungu kubaliana kwa sababu so imeandikwa hata shetani mwenyewe alikubali eh Yesu akamwambia imeandikwa we muabudu Bwana Mungu peke yake eh huyo sio mwanadamu imeandikwa eh mi nikitoka hapa nikasema kwamba nizo mfano wa ajabu ajabu wakati mwingine mifano wa ajabu ndio mizuri na inaeleweka. Nikasema jamani mimi ndio rais wa Tanzania. Itanifanya kuwa rais wa Tanzania kwa vile nimejitamkia. Mimi nikisema kwamba ndio ni afungu peke yangu duniani hakuna mwingine. Mimi chakwani nikujipa kujisema kwamba mimi ndio frani Nikitoka hapa nikasema sasa hivi kuna mtu anachati duniani anaitwa Putin. Nikasema Putin ni mjomba wangu. Haina kwamba itakuwa imekuwa hivyo lakini kuna watu wanajisingizia wanawambia mimi fulani yote fulani yoyote lakini ikiandikwa inakuwa faida eh kwa hiyo mamlaka ya Vatican inaposema kwamba inafungu inafungua na na katika logo yao logo ni kama kama nini Kiswahili chake kama alama yao kubwa mm. eh, alama yao kubwa kama alama ya Tanzania kubwa ni ile ngao ya bibi na bwana. Eh alama yao bibi na bwana yao ni pamoja na fungu zimepishana mbili za kujipachika tu. Haisanii chochote hata kidogo. <laughs> Wa sana sana ni kukuhukumu tu bure, inawa hukumu bure. <coughs> eh. eh. <sighs> kwanza tuanze na hoja ya kwanza. Immele mshauri mimi ni mstari huo wa injili hiyo hoja kuanzia msali wa 13 kwa tumesema kama tuanzia na hoja ya katikati ile afuta kuja zile za kwanza zi msali wa 13 anasema basi Yesu sina maana kwamba moja na mpaka 12 sisi tusoma tuisoma tarudi huko baadaye tuanze na ile ambayo inasumbua maf, masikio wa watu na, na mahubiri yaliyo yaliyo danganya kwa muda mwingi tu basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema watu husema mwana wa Adam kwa nani nani? Wakasema wengine hunena huyo uh, hana mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Kwanza hii ni tabia mbaya. Humjui Kristo, mwingine Yeremia, wana mzee. Hii Kristo wa leo. Hawamjui Kristo wa wanaadani loheremia wanafikiri ni nabii wina kwambia wa ni ni Mungu wengine wanafikiri ni mwana wa Mungu wengine wanafikiri ni nabi nabii mzuri tu mwema wengine hawajui wengine kwambia ni ni nini ni ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni Isa bin Maryamu yani wanadamu wa, wa, wa, wa, wa, wa akawaambia nanyi ni nena mimi kuwa ni nani hao wasiojua jua hawa duniani huko wanasema hivyo sasa ninyi watu ndani wa Kristo mnanijua kweli mimi ndo nani Simuoni Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai jibu safi kabisa Yesu akajibu akamwambia heli wewe Simoni Bariona kwa, kwa mwili na damu havigufununulia hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakwambia wewe ndiwe petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda yesu akishagundua kwamba unajua kweli Petro alionekana najua kweli. Wengine wanadhani ni Yeremia, wengine wanadhani ni Elia, wengine wanadhani ni nabii fulani tu wa zamani amerudi yoyote ile. Petro anatoa ajabu sahihi anasema baadaye kuna kwamba mm, huyu mtu anajua Biblia, lazima nimpe jukumu la, kui, la kujenga kanisa. Na ana niero. kwa nini Petro baada ya kuonekana ametoa majibu sahihi anapewa jukumu? Eh, mtu hem Je unadhani Mungu anaweza akafanya kitu kwa Petro peke yake kwa watu oh, wote waliozaliwa asishughulike na watu wengine? Anashughulika na mimi na wewe tukiongea kama Petro, tukajibu majibu kama ya Petro, tutapewa kazi kama ya Petro. Na tutaona Biblia inathibitisha hivyo. Eh, sehemu nyingi nyingine nyingine. So, kwa hapa tunasoma mlango mmoja kuna mirango kwenye biblia huko sehemu nyingine Mungu atakupa funguo atakupa majukuma atakupa at, atajenga kanisa juu ya ukozi. mwamba mkuni Yesu Kristo utaliona hilo nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalo ulifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni na lolote utakalo duniani litakuwa lime utakalo duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni ndipo alipokataza sana wanafuzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Kuna mambo mengi sana hatujui kwa nini Tutari, Tutaliona baadaye kidogo. Uwezo kuhubiri vitu hivyo kwa pamoja e, tumesikia maandiko. E, Tumeona watu ambao hawamjui Yesu ni nani Wapo mpaka leo. Tukamona baadhi ya wachamungu Mungu anamjua tokiwa Petro je leo wa leo ni nani ni wewe na mimi e, na hata tatu tukaona baada ya kuonekana tunajua tunachokifanya Mungu anatupa jukumu la kushughulika na kanisa ili wa liwaokoe na wengine e. na mwisho tunaona Yesu anakataa watu wasifanye nini wasimtangaze tangaze bila sababu tutaliona mbele kidogo sio la kwanza na sasa katika haya tulioona madogo madogo ndani ya kipengele hiki sio madogo makubwa hebu <coughs> tuanze kuyaangalia moja baada ya jingine Hoja kwanza inasema Papa ni mamlaka iliyojitengeneza yenyewe. Eh karne ya pili. Petro alifariki ndani ya karne ya kwanza. Kwa sababu alikuwa naishi pamoja na Yesu kwenye karne ya kwanza. Maana <coughs> Yesu ku kuwawa ku, <coughs> Petro alibaki Yerusalemu. Tunamuona anaandika nyaraka za Petro akiwa naaga akiwa mtu mzima. Hakufika mwaka 1000, mwaka 200. Akawa ameondoka dunia. <coughs> alikosokoszwa na kuwawa na na Herode ametena ametuma na kumina mbili e, Mungu akamokoa kwa hiyo alizweka lakini kwa vyote vile hakufika ha, hakumaliza miaka ile 101 ya, ya kwanza ya kwanza ya kuzaliwa kwa Kristo ndipo tulipoanza kuhesabu kalini e, miaka mbili hii tulianza Kristo alipozaliwa na akakutana na Petro akafanya naye kazi ha, kama aliendelea sana hatujui hakuzidi miaka ishirini e, baada ya kuzaliwa Kristo hapa na ukatoliki ulikuja kutengenezwa karne ya tatu wakati wa mfalme Konstantini mkuu wa dora ya uturuki amini ya ugiriki Konstantini mkuu eh ya ya Konstantini mkuu Eh, na haikuwa ilienda ilienda kwenye, tayo, kwenye bara tofauti la Ulaya. Eh. Kwa hiyo hata tu ukitaka sasa unajiuliza huyu ambaye amekuja miaka tatu baadaye hakuambiwa hilo neno na Yesu. Na mamlaka hiyo. Na huyu aliyeambiwa hawakuwa sehemu moja, hawakupeana chochote, hawakukutana mmoja alikuja kani ya kwanza mwingine alikuja kuzaliwa karne ya tatu na kuendelea hapa katikati kuna nini yani kuna uhusiano gani ni sawa na nitoke hapa na niende kuomba urithi sema ambapo sio kwetu Yeye yuko urumi inaitwa Roman, Rumi, Vatican, Ulaya bara tofauti. Huyu ameambiliwa Yerusalemu alipokuwa anahudumu Yesu Kristo. Kani ya kwanza hapa katikati hakuna uhusiano. Unajisema mbona kama hai haitoshi hai kunithibitisha hiyo ni kwa tu kibinadamu lakini vivyoote vile eh, Inatosha tu kutumia akili za kawaida kuona kwamba hakuna uhusiano kati ya huyu aliyekuwa kan ya kwanza <coughs> na huyu wa kan ya tatu ambao hawakukutana na hakuna uhusiano uh, kati, kati yao lakini hiyo haitoshi yanatakiwa kuthibitisha katika kitabu cha, cha matayo Mathayo Mlangu ule wa 23. Twende haraka. <coughs> Matayo 23 mstari wa 9 anasema hivi. Matayo 23 9 Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Papa jina jingine ni baba na waku wa dini za mapapapapa papa na makat, na nini na mapadi neno lenyewe ni baba. Hawa wanaitana baba wa waimani. Wa Yesu Kristo anayekabidhi funguo Anawambia msimuite baba mtu duniani. Je, hawa ni wamoja? Mungu amekaza wa anasema usimuite mtu baba, baba duniani kwa sababu baba ni mmoja ni wa mbinguni. Hawa wanaita manake hawa hawamwamini huyu kwa sababu alichosema sio wanacho simamishi wanachotenda wa kwa hiyo hawa watu sio wa moja siamini kama walipeana funguo e, anza kutumia akili yeye amekataza hiki wewe unakitenda hiki ndio kweli alikupa funguo kaficha vile si eh twende mbele twende katika kitabu cha matayo mlango ule wa nani okay Matayo mlango wa nani eh? ndoma nisiusome kwa sababu sio chaosoma matendo 8 ni ni lejere. Yesu naane, kwa matendo 8:14 unataka kuandika lakini kwa ajili ya muda tu tutamaliza Yesu alipofika nyumbani kwa Petro alikuta mama wa Petro bibi anasema mkwe Petro anauma akamponya homa. Unakumbuka? Kwa ajili ya muda sasa ndio Petro alikuwa ameoa kwa sababu unaweza na mama na unaoa. Eh alikuwa ameoa. Sasa Petro ni papa Atakuwaje papa wakati papa haoi Kwa hiyo hatuoni kama hizo funguo zitoka kwa Petro zukaenda kwa papa kwa sababu sio wa moja. Hawa haoii, hawa oi, hawana, kwa, na, na na ni kwa habari za imani zao. Imani ya huyu inakwambia asiaki kuoa. Hii Mungu anamwambia Biblia huyu ameoa. Huyu aliyepewa funguo. Kwa vipi hawa watu ni wawili tofauti? kawa wote mapapa. Wanakuambia papa, papa ndo Petro ndo papa wa kwanza. Haipo. Hakuna uhusiano. Na, na, na, na, na, na. E, kwa hiyo Petro hizi funguo za Pedro kwa wao kwa sababu hawaamini. Ungesema kwamba labda wana imani moja, tungesema alizipiti alizigawa kwake. hajazigawa <laughs> kuona mwenye nazo ni nani. E? E, <coughs> Petro Eh, na, Pedro mtume Papa? Lakini hmm? anaitwa mtume Petro Hata majina yao hayafanani. Huyu ni mtume. Huyu sio mtume ni watu wa tofauti <coughs> kwa hiyo hawa funguha, kama anafungua na za kwake mzisonga siki lakini original sio zake sababu hawaongea ruga moja tuende kwenye hoja ya tatu misha kwa maandiko mawili mpaka sasa achana na ile historia na mtu hata historia ya zamani kidogo wanaita medieval type Atagundua kwamba ukatolekuja kane ya tatu, yetu aliondoka kane ya kwanza, hapo katikati hakupakuwa hata na makabidhiano hakuna mtu anasema kwamba wewe ndio yeye ndio ndeshinda papa hakuna uhusiano kuna miaka 100 karibu 200 isiyo isiyoungana kabisa eh hey, tuje kwenye hoja ya tatu, tuende kwenye kitabu cha matendo ya mitume mlango ule wa 10 msawa tano, matendo ya mitume kumi 10 tano, matendo ya mitume Kumi 10:25 Biblia inasema. Katendo ya mitume 10:25 Biblia inasema Petro alipokuwa akiingia kwenye tumeona Petro nkapevwa funguo. Tuone yeye alioendea kuzishika funguo za Petro ni kwa nani? Kwa sababu milango ya mbinguni lazima iendelee kufunguliwa. Haiwezi kufungwa haikwa vile Petro amekufa. Kuna watu wanazo na kila nani? Sio hao kwa sababu tunaona hawako pamoja. Eh, ivi unaweza mtu anaweza kumlisha mtu ambaye sio mwanae wala hawana uhusiano ukamlisha mali zake? Hata siku moja eh alipokuwa akiingia kwa kwa Kornelio mtaani mtaani akatoka amlaki ak, akamwangukia miguuni akamsujudu Petro anasujudiwa tusikie jibu linalotoka Pedro akamuinua akasema simama mimi na mimi ni mwanadamu simama alikata kusujudiwa Papa anasujudiwa kila kukicha Hawa sio wa moja bado watu waende wasujudu wa, wa, wa, mbele zake juu ya miguu yake na kama wanacho kikubwa waende wakabusu waka viungo vyake nadhani na mapete pete Hawa sio wamoja. Hizi funguo sio zile zile. Haiwezekani Biblia ikajichanganya kiwango hiki hata siku moja. Eh. Sisi kama kwamba hawa watu hawafanani. Hawa kwa hiyo hawana funguo zinazofanana. Eh? Eh kwa hiyo ningua nataki kwanza kuonyesha kwamba hizo funguo haziko hapa. Sasa turudi katika Mathayo 16 tuangate tuione katika ile mistari mi tena. Mathayo 16 tuone hoja nyingine ndio hiyo ni, ni hoja kama ya pili ndani ya hoja. Bado uko kwenye hoja hiyo ya funguo funguo habari za funguo. Yesu <coughs> iliifunga muhimu kwa sababu zisipofanya kazi watu hawae hawa ni mbinguni kwa sababu mpaka zifungwe mingo haiwezi kawa iko wazi mda wote lazima ifungwe ilikusudi, kusudi sehemu salama lazima kufungwe ilikusudi vitu viingie kwa utaratibu sio nyumba ambayo watu wote wanaingia saa yote na mbwa na nzi na nini hapa lazima ifungwe ifunguliwe kwa fungoma alimwacha watu waingie tutaiona Yesu alifun, alifananishwa na Eliya na na Yeremia na Yohana Mbatizaji. Tuko tuna tunaanza kuona hiyo tutarudi rudia kidogo kwa so, sababu ni sema ambayo vitu ambavyo unajua kufundisha kitu ambacho kimedanganywa muda mrefu sio rahisi sana kukichechemua kuki vizuri mpaka uene mbele urudi nyuma au mifano ufanye nini. Ndio kidogo inaanza unaweza kupunguza lile giza lile. Em, em, em turudi pale kwenye mrango wa 16. Sema ile mstari wa tatu. Anasema hivi basi Yesu akaenda pande za Kaisarea Filipo, akaulizwa wanafunzi wake, akasema watu hunena. Isi swala papa na nini nitatulie baadaye kidogo? Sio kuna vitu Watu hunena maana wada mkoa okay. okay. undi, ni nani? Wakasema wengine hunena huyo ana babazaji wengine, Elia, wengine Yeremia, wapo manabii. Aka okay. Hiyo mstari mpaka 10 na mimi kwa ni nani? Si Petro akasema wewe wewe Kristo wa mitatu za Yesu ni nani? Ivi mtu anaweza katoka kakufananisha na mzungu? Kwa sababu kama si Yesu anafananishwa na Eliya na Yeremia vile na Yohana Mbatizaji. Mtu watafute hawa watu, huduma zao zilifananaje, fananaje itatuambia tabia za Yesu. Ni nyingi. Na enda kitabu cha Yeremia. Utajua huduma ya Yeremia alikuwa haubiri hizi njiri za za amani na utajirisho na uongo uongo na kufufua. Alikuwa na ubiri njiri za utakaso. Kama hii naye hubiri hapa. ilikuwa Tena mimi kwangu ni ndogo. Yeremia alikuwa kali zaidi. Siwezi nikahubiri kama Yeremia hata kidogo. E, lakini nina ninafanania nina, nina kwa mbali. labda e, baadaye nitafanania zaidi. Soma na Elia, tuone Elia alikuwa anahubirije. Kwa nini Yesu anaamfananisha na Elia? Tutafute tu, matendo ya Elia ndo tutajua tabia za Yesu. Ukiona mtu anakufananisha naye, mimi na e, kauliza mtu ana nini mpaka wanafananisha naye? Ukishagundua tabia zake utajiona za kwako. tuangalia habari za Yesu. Je, yesu huyu anayemhubiri leo makanisani, Yesu ana kupenda nani? Ndio Yesu anayefananishwa na Elia? Kama sio, basi Yesu huyo ni tofauti. Kwa sababu Yesu kwenye Biblia anafanana na Elia. Amina twende kwenye kitabu cha wafalme wanango 17 mstari ule wa kwanza twende haraka kabisa twende haraka kabisa wafalme wa kwanza 17 mmoja anasema hivi basi elia mtishibi wafalme wa kwanza 117 basi elia mtishibi wa wageni wa wageni wa gileadi akamwambia ahabu kama bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambavyo nina huyu anamwomba Mungu Eri ya na mamba Mungu wa Israeli aishivyo. Eh, anaongea na Ahab mfalme wa Israeli aishivyo ambaye ninasimama mbele zake. Hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Yeremia, amini Elia anafunga mbingu. Huyu ndo anabariki watu baraka nyingi. pana anawazuia wasipate mvua kwa muda wa miaka mitatu na nusu huyo ndio Yesu Kristo naanza nitasema ni baada ya kuhubiri ya Yesu Kristo Huyo ndo, eh, ndo, ndo sio je Akitokea nabii wa kufunga mbingu leo atakuwa atahubiri kwenye makalisa yao Ah tuseme hawezi Lazi, yao, na wa kwenda kwa makanisha yao ni wakubariki na na kufufua na kufanya nini sio sio, sio huyu <coughs> na huyu sio kwamba alikuwa hawapendi watu alikuwa Hawa, anawapenda lakini alikuwa anampenda muungu wake zaidi kwa hiyo so, ilikuwa ni taifa linaabudu miungu li, leo hii watu wanaabudu miungu ya fedha zao na utajiri wao na kazi zao na elimu zao na na miele ni <coughs> mfano tu wa Heremi Haya twende mfano wa Yeremia. Yeremia twende tu. Kitabu chote cha Yeremia tungeweza kukisoma lakini tutakiweza siku moja hapana. Tusome Yeremia tu mlango mmoja. Tusome Yeremia tu mstari labda wa 26. Tena nilikuwa natafuta sehemu nikaona tu nikapasoma ni nika, ah ngoja nichukue hapa. Kwa hivyo ingeanza kuchukua popote pale. Yeremia 26. Tusome mstari wa saba mpaka wa 90 unasema na makuhani na manabii na watu wote wakamsikia Yeremia hapo aliposema maneno haya katika nyumba ya Bwana ikawa Yeremia alipokuwa amekwisha kusema maneno yote bwana akamaamuru akamwambia wa, akawaambia watu wote nipo hao makuani na manabii na watu wote wakamkamata wakisema bila shaka utakufa kwa nini umetabiri kwa jina la bwana kama elia kwa jina la bwana ukisema nyumba hii itakuwa kama shiro na mji huu utakuwa ukiwa haut, hautakaliwa na mtu watu wote wakamkusanyikia Yeremia katika nyumba ya bwana ndicho walichomfanya na yesu kwa tunaona Yesu Yeremia Elia wana hawa ha, hakuna nabii wale wanaofanana nina. Kwa vyo hivyo vile huu nabii huu mchungaji sio wa Yesu sio wa Yeremia sio wa Elia. Ningine tofauti unless Biblia ilibadilishwa badala. Je neno la Mungu huana badilishwa? Kwa vyo vile kwa tunaona kwamba Hawa watu wanaomfanyanisha Yesu na kina Yeremia na nini? Tunaona kwamba anawafananisha na watu ambao walikuwa hawahubiri injili wanazoziona leo. Yesu kwenye Mathayo 21 sehemu kwenye Yohana 21. Kwenye 21. E, e, pale tuone Yesu akihubiri, tuone je alikuwa na anahubiri tofauti na hawa kina Yeremia. Luka 21 sehemu nyingi nyingi tu. Huyu kwa ni <coughs> mstari wa 24 mstari wa 24 mstari wa 20 anasema 21 20 lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi ndipo jueni ya kwamba uharibu wake umekaribia alikuwa anawatabiria baraka na neema je Yeremia na elia wanaofananisha na yesu wanahubiri tofauti na yesu anachohubiri hapa je kuna nabia anayehubiri kama hawa leo hii mna msikia sasa sasa tuamini nini basi kutakuwa na, na Mungu mpya ameanza upya siyo wakina Yesu na Yeremia na Elia kwa wanafanana kawa eh mstari wa ndipo walio katika uyahudi wakimbilia milimani na anaendelea mstari wa 21 na anasema wataanguka kwa ukali wa upanga nao wa watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote na Yerusalemu takanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa atakapotimia hapa hawahubiri vitu vizuri Hana tofauti na alichosema Elia aliyesema mvua yatanyesha, Hana tofauti na Yeremia aliyesema kwamba uta, utakuwa ukiwa. Na Yesu anamfananisha nao. Huwezi kufananishwa na watu ambao hata Jamani mimi nihubiri nini? Nihubiri ambacho nimekukuta kwenye Biblia leo au eh, ambacho kwenye Biblia au tupaache turuke twende mlangoni msaidie. Hata mstari eh. hapa. Ni, kutoka kweli. Eh. Twendee tungeza tu, -tu <coughs> kwa na sehemu nyingi. Mbatizaji. Kwa sababu wao alimfanisha na Yeremia, alimfanisha na Yohana Mbatizaji, na Elia. Ona, na, na wale one wali mwingine kwenye jipia, ni Yohana Mbatizaji. Jambo la Mbatizaji kati katika agano, katikati ya maagano haya. Eh na alikuwa alikuwa alikuwa alikuwa alikuwa agano, kuja e, Mbatizaji. Matayo, tatu. Tumusikiaona mzataji alikuwa anahubirije? Je, anafanana fanana na anafana, anafana, anafana, hawa walio tangulia? Je, anafanana na Yesu? Je, anafanana na anafana, mitume na wachungaji na makanisa ya leo? <coughs> mungu wao abarikie amani imekuwa nyingi kwenu. Ni uongo amani haiji isipokuwa watu wamemlingana Mungu wao. Wamesikia sauti ya Mungu wao. Hata kimoja. Eh, hey. Mathayo 3 <coughs> mstari wa saba. Tumsikia wana majai alimfananisha na Yesu na yeye. Hata alipowa na wengi miongoni mwa Mafarisayo na masaa watu, hawa ni watu wa dini, hawa si watu wa dunia, hawa si makahaba. Hawa ni watu wa dini ndio wakristo wa leo. Wakiuja ubatizo wake akawa aliwaambia enyi wazao wa nyoka. Huyu mtu alikuwa anawabariki sana kwa kuita wazao wa nyoka. Jamani mimi leo nikitenda ni matendo Mungu akanikemea akasema unaozao wa nyoka sitakataa. By the way, hatuzoi wazao wa nyoka. Mtu yote alimwamini Yesu Kristo. Hata ktenda anayotendena mbaya na gani hawezi kaita mzua wa kwa sababu amezaliwa na Kristo e, na na roha Mungu ni nani aliyewaona sihitaji kusoma zaidi unaona kwamba si Yohana mbatizaji habarifu kama hawa leo elia yesu anayofananisha na hao wote kwa vivyoote vile huduma za hawa hata kwenye biblia na huduma za makanisani hazitokesha sehemu moja zinatokea sehemu tofauti na naelewa anachosema Tende katika kitabu cha matayo 23:16:17, Mathayo 23:16:17. Labda tutakuwa tume tuna tuna tuna tuna tuta kwa muda mrefu sana lakini tuasiki haya hadroni. Mathayo 23:16:17 anasema Matayo 23 yote ongea kuisama lakini ole wenu viongozi vipofu. Ninyi msemao mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu bali mtu aliyepo hapa ali, ali kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Hawa ni, ni wa watu wa makani sana walikuwa nao. Anasema ninyi mnaheshimu sana vitu utajiri. Eh, dhahabu dhahabu ni madini. Hata hizi fedha unasikia neno fedha ni madini. Sipokuwa baadaye imekuja samani na madini fulani na fedha yoyote ile hupimwa kwa dhahabu. Kwa hiyo anasema gini hao watu walikuwa wanaheshimu sana mambo ya dhahabu na fedha na utajiri lakini hekaru hawaliheshimu. Kwa sababu anasema mtu akihapa kwa ajili ya fedha na dhahabu zizoko madhabahuni amejifunga. Hicho kiapo ni kikubwa lakini akihapa kwa hekalu hawana shida. hawa watu hawajali ibada, hawajali injiri, hawajali kanisa, wanajali utajiri. Hao anawaita ni vipofu ndio ninaoona makanisa ya leo. Yesu hawaungi mkono. Okay. Eh. Um, <coughs> tusome mbele kwa ya. tusome mstari wa 17. Mathayo 10 Mathayo 16, mstari wa 17. Mathayo Yesu akajibu akamwambia, heli wewe Heli wewe Simoni Bariona kwa kuwa mwili na damu haviku hili bali baba yangu aliye mbinguni nami na nakwambia wewe ndiwe Petro na ujui ya mamba huu nitajenga nita kanisa langu wala milango ya wa kuzimu haitaanishinda nami nitakupa funguo wewe funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakaloifunga duniani itakuwa limefunguliwa na mbinguni na lolote utakaloifungua itakuwa limefungwa mbinguni na, sasa ndio tunataka ku tu, tu, tu, tu kusema, tu kwa mamlaka yale ambayo yamejipa funguo ambazo tukaona kwamba sio zenyewe bila shaka kama ambavyo tumeona hawa manabii hawahubiri kama hawa manabii wengine akina Elia na Yohana na, na Yesu mwenyewe Vile vile na hili tuliona sio zenyewe hazifanani kwa sababu hawafanyi hivyo hawafanani lakini tuje sasa tuangalie funguo za kweli ni anazo nani ni zipi hizo emtwende andika kitabu cha hizo habari tutakuja kuziona kwenye mlango wa 18 Yesu alizirudi labda ninauzito yake mlango wa 18 18 kuna 18 leo tukomana start tupita 18 18 tunaziona tena habari zifungua tena sema tena kama kuna kitu ambacho sijakimaliza nitakiongelea kwenye zile funguo mara akisema mara ya pili lakini wacha tume ambazo tueleke kwenye kitabu cha haruka mlango ule wa 11 52 Luka 11:52. za moja, mbili. Ole wenu enyi wanashelia kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa wenyewe hamtaki kuingia na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Yesu alikuwa anawaelezea habari za watu wahubiri. Wanasheria ndio alikuwa wahubiri, wa neno la Mungu. Tuseme ndio kazi ya wachungaji wa leo na, na, na wahudumu wa injili wa leo. Wao kupeleka injili watu waokolewe. Hmm. Yuzuaka kisema ole wenu kwa sababu funguo zile. Kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kushughulika na sheria ya Mungu na neno la Mungu. Hizo funguo ni za maarifa mmeziondoa kwa watu Hamjawapa neno la Mungu, hamjawapa maarifa ya Mungu na matokeo yake? Ninyi wenyewe ambao mnazo hamuingii, ilikuwa ni kuingia mbinguni, hakuna sehemu nyingine. Kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Na hao mnawa hudumia nao hawaingii. Sasa tunaona kwamba kitu kilichokuwa kinatumika kuwaingiza watu ndani ni, ni ufunguo wa maarifa ambao ndio zile sheria ya maneno ya Mungu. Eh, sasa nasema anasema watu wamezi, wamezihozi hawaziachidi hawamewanyima watu na kuzificha kwa hiyo funguo sio kitu kingine ni neno la Mungu kwa maelezo haya tutakuja kuithibitisha mbele zaidi hem twende twende katika kitabu cha warumi <coughs> twende katika kitabu cha warumi mlango wa kumi. Twene, twende twende twende twende haraka m mm. Ukiona huwezi kufungua mara moja unaweza tu ukatulia ukao unasikiliza lakini ukifungua na mimi itaenda. Warumi 10:10 na 3:18 anasemaje? Warumi 10:10 10:18 anasemaje? Kwa kila atakaye litia jina la Bwana ataokoka. E? Na tunajua mtu anaokolewa kwa neno lakini anaifafanua. Basi wamhitaje au ni wanaookoka sasa? Wata, wana, wata, wat at, ili kusudu jina la bwana wataokoka lakini hawataweza kumuita ndiyo iko anauliza anasema basi wamuitaje yeye wasiemuamini ili kusudu waweze kuokoka lazima walite jina la bwana ili kusudu waweze kulitia jina la, la bwana lazima, la, la, lazima waliamini kwa, Ukaitia mtu mtu simuamini hivi unaweza ukawa labda umepata tatizo nyimani kwako Ukaende go mtu ambaye humaamini nini unamhesabu kama adui ndo aje kuokoa utamtafuta rafiki. Eh unayemwamini? Anasema basi wamhitaje yeye wasiemuamini tena wamwaaminije yeye wasiemmsikia. Lazima kuwepo na kusikia sasa. Ili kusudi wa mamiini, lazima wamsikie. Anaendelea, tena wamsikiaje pasipomdhubiri? Kwa hiyo tunaona kwamba ili uzuri mtaze kuokoka lazima ha aite jina la bwana. Na kabla kuitikia kuitia kulitia jina hapa na lazima aliamini na kabla ya kuliamini lazima uhubiriwe. Eh? Eh? Anasema tena wahubirije wazipo lazima kuwepo na watu pia wakwenda kupeleka injili. Eh, watumwe. Eh? Kama ilivyoandikwa ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mem habari njema ambayo ndio injili. Kwa hiyo tunaona kwamba kitu ndio sasa masaa sapona kama sija tunata, tunatafuta tunata, kitu ambacho kinawapa watu kuingia kwenye falama mbinguni. Hawaingizi bado kwa wameletea jina baba. Lakini hawawezi kuletia jina baba mpaka wapate kitu fulani ambacho ni kuhubiriwa injili. Huo ndio ufunguo wa kuwaingiza kule. Bila shaka hawaweza kaingia mpaka wapitie kwenye umu mti Huku nyuma tunataka kuona kwenye luka akisema kwamba lile ile sheria ya Mungu ambayo jina jingine leno la Mungu Ndiyo ilikuwa ni ufunguo wa kuwafungulia watu waweze kuingia na, na walio nazo wamekoma wame nazo hawa haingii na hawaruhusi watu waingie. Watu wengine mbinguni bila injili. Huo ndio ufunguo. Huko ameuta ufunguo huo kwa matekea injili habari njema vyote vinawaruhusu kuingia kwenye falma mbinguni. Eh? Labda hujaelewa bado. Tuenene mbele. Si kwa eh, meenda ndio menda. Tueleke katika nita, hapa kwa kweli kwa ajili ya muda Twende katika kitabu uh, sina wa huko. Kwenye kitabu cha wa pili mwishoni. Mwishoni wa wakonito yani wa pili kwenye ule wa 19, nasema, tumepewa, sisa, wa mwishoni mwishoni Kwenye wa mpaka inasema tumepewa sisi hapa tumepewa ya upatanisho. Mm -hmm. eh, yani bila hiyo do funguo Yesu alivyosema kwamba nitawapa ninyi funguo alikuwa anatafuta kitu cha kuwafungulia watu wafike kwa Mungu na hicho kitu anasema ni injiri ya upatanisho watu waliokuwa wamegombana na Mungu waliokuwa hawana haki wanatakiwa tupwe kwenye jehana ya moto wame hawata tupwa kwa sababu kuna wengine wamepewa injiri ya upatanisho ya kuwaruhusu kuwa na amani na Mungu wao wakaruhusiwa katika ufarma mbinguni hiyo bado ni habari za funguo sasa naomba niulize. Kama sema, sijawahi kumwona Papa tu nchi. Kusikia kwamba maamini bwana Yesu Kristo pekee atahubiri, Maria atahubiri, uzali atahubiri kitu yenyewe chochote lakini kitu kinachotolewa kwa, kwa vwe, hajapewa, ha watu mbinguni hakipati. Kwa hiyo kwa hivyo hajapewa hana hii funguo. Hafungulii watu kuingia kwenye, kwenye falma mbinguni. Hana kwa sababu hajawahi kuitumia na hakukabidhiwa na hakukutana na walio kuwa naye kwa hiyo yu bado tunaenda kujifunza haya mama. Eh vina zikana yu hiyoja ikawa ndefu sana. Hizi yeah. <coughs> ni aya masomo ya doctrine. ya misingi ya imani. Yanahitaji yeah. yeah, muda mrefu sana. Naomba kwa leo niishie hapa kwa sababu ndashina kumaliza maeneo mengine ambayo panga na ukienda kinyume na unyweko kwa umepanga somo unajikuta umeumeriharibu eh kwa eneo nitakwenda kukutafutia fundisho lake sasa kujitegemea mtu amie same yingine nadhani tumeelewa kiasi kuna vitu nimeruka karatasi mbili inawezekana nime, simbili, nime ato, kwa ajili ya mda twende katika hoja nyingine tutaishia hapa kwa kwa hiyo habari twende turudi katika matayo sita turudi kwenye tulianzia msari ule wa 10 na tatu turudi sasa kwenye kipande cha maandiko kabla ya pale kuanzia msari wa tano kwa hiyo tunaenda kwenye menyume leo eh kichwa kinachosema tahadhari dhidi ya injili za uongo Biblia inasema kwanza usuli wa 5:16 Nao wanafunzi wakaenda hata ngambo wakasahau kuchukua mikate Yesu akawaambia angalieni jirindeni, na watu wa Mafarisayo na Masadukayo hawa watu wa dini hawa ndio Wayahudi wa leo eh na Wakristo wakabishana wao kwa wao wakisema ni kwa sababu hatukuchukua mikate na Yesu akifahamu akamwambia mbona mnabishana ninyi kwa ninyi enyi wa imani chache kwa sababu hamna mikate hamfahamu bado wala hamkumbuki ile mikate mitano kwa wale 10000 na mi, na vikapu ngapi mlivyoviokota wala ile mikate saba kwa wale elfu nne na makanda mangapi mlioaokota imekuaje hamkufahamu kwamba si kwa sababu ya mikate ni ambia ila jirindeni na chachu ya mafarisayo na masadukaio ya walipofahamu yakua hakuwaambia kujirinda na chachu ya mikate bali na mafundisho ya, maf, ya ma, mafundisho yalikuwa na mafarisayo <coughs> Yesu alikuwa makini na kina petro kulikuwa na dini iko Israeli ile dini haikufa inaendelea mpaka Yesu alipo yu, akaikuta akasema hawa watu ambao vyote wema makini navyo leo hii inakwambia wewe unayenisikia kwa makini na mafundisho aliyokuwa kwa ali. eh ukiona mtu <coughs> anaenda anachukua jana alikuwa anafundisha hapa nyumbani kwangu kwenye Yeremia yenye sura 52 na mistari mingi kama 1000 na kitu na zaidi Watu wanafundishaga mistari miwili tu. Na mawazo mazuri na kuwazia, wala sio mabaya. Niite nami nitakuitikia, ni nitakujulisha mambo no, ndio hiyo mistari miwili anayoona. Huyo mtu hamamini Yesu. Eh. Kama Yesu alitahadharisha watu wa dini, watu wake wawe makini na watu wa dini. Hawani watu? Alitoka alikuwa ametoka Merari atawaambia Mafarisayo wameketi kwenye kiti cha musa. Hawa ni watu wa dini hawa. Sio dini tofauti ni hiyo hiyo ya amsa lakini wamepotoka. Eh. Hey, na kuhakikishia, kama Yesu angekuwa anakuja mwilini leo angeonya watu zaidi alivyo kwa naonya wakati wake. Kwa sababu wa, mahubiri ya uongo ni mengi zaidi. Me, hata yale usiyoyadhania. Leo yuni kawambia kwamba mtu kama Makasege anahubiri injili ya uongo, watu watanitukana watanitemea maji, lakini ndio kweli, anahubiri injili ya uongo. Amen. Lakini hatawaambia watu wote watu, watu, watu, wanampenda. Biblia inasema ole bruka sita ole wenu watu wote wakiwa wa wa wa sifu. kwa sababu ni tu aliyofanya manabii wa uongo manabii wa uongo alisimama ukisikia mto mhubiri ni na nani atakanisifu kwa mahubiri yangu mahubiri yao yanazunguka Tanzania karibu yote naana kasifu ya mahubiri ni kwa sababu sihubiri Biblia ni kwa sababu anahubiri kweli lakini ukisikia mtu anasema yule yule ndio mhubiri wanaemkubali wote Tanzania inasema pole wenu kwa sababu watu wote wanakubali sasa Yeah. Eh. agarabu sana. Ni chache sana kusikia makanisa yanahuwa, yan, yanasema yanawatahadharisha wakristo wao. Watahadharishaji wakati Ilo sio eneo lao. Wao watakuwa wanaongelea baraka. Ndani ya baraka utaongelea na manabii wa wongo? Havina, havishikani. Watakuwa wanaongelea kufufua watu na kufanya vitu na kurukaruka na kutoka jasho hapo huna muda wa kuongelea habari za manabii wa uongo lakini Yesu muda wote muda wa uongo walipokuwa kwenye mlima mzaituni Mathayo 24 wakamwambia hemu haya mambo yanatokea lini mtu amwambie angalia hekalu kubwa akasema jihadharini kwanza na manabii wa uongo kabla hamjaanza kuniuliza mambo yoyote tahadhari kwanza ni manabii wa uongo injili za uongo okay. leo hii ikitokea wakagusa injili za uongo watasema kama mafumbo uwezuka ukaelewa wanamsema nani Hivi mimi nikatoka nikamwambia bana hem jihadharini hapa Dar es kuwe makini kuna vitu sio vizuri nitakuwa nimekuona vitu utajua ni nini nimekwambia Hapana lazima ni nani ni nini tatizo lipi na namna gani patikana wapi ndipo utakuwa uta, umetaje ile tatizo Eh Eh <coughs> Tori kaji kisha cha Petro pili mlangu wa kwanza. Petro wa pili mlango wa kwanza. Sasa kwa tuna kufunga kidogo atuko mbali sana. Petro wa pili mlango wa kwanza anasema. Petro Petro anasema ndio huyo sin of hapa sio kujiaminisha kwa audio. Lakini hahubiri sawa na yeye na wao. Bila anasema mlango ule wa pili Mwalimu wa kwanza sema lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo. Anasema manabii wa uongo walimu kwenu wa hapo. Mnaosikia. Biblia kitabu kinaitwa Waraka wa Petro kwa watu wote, kwako na wewe na mimi. E. Wa, Watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza. Hawa watu wakiwa wanafundisha injili zao za uongo zinaingia kwa welevu. Mtu ambaye hatumia akili yake sio hataweza kujua nini. Yaani haweza kapona. Lazima watamkamata, Watamnasa Kwa sababu watafanya kwa welevu. Wakimkana hata bwana aliye wanunua wakijiletea uharibifu Sio kuisha. wa pili anaendelea na anasema kimsingi watu watokao hamhimbi Kristo watakuwa wanakana. Lakini kwa welevu wao tadhani wanamhimbi Kristo. Anasema na wengi watafuata watu wengi sasa. Watu wajua wengi watawafuata Na wengi watafuata ufisadi wao. Hawatafuata na watu wachacha. Tanzania zimeitakuwa na wapenda hawa. Eh, Tanzania yote. Inawa na Wakristo karibu Tanzania. itakuwa Na kwa hao njia ya kweli itakuwa inatukana. He. Kwa vile unapomchanganya Mungu na uongo wako wewe namtukana Mungu na yeye atachukua watu wako kitafika tu. Eh. Msaidizi wa 3 anasema na katika sikiliza kitu anachokuwa anakitafuta. Yaani hey, wanadanganya lakini angalia wanakogota. Sikiliza wa, wanalenga nini? Anasema msaidizi wa 3. katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Hawa wanatafuta faida. Faida sio kitu pesa Na kuhakikishia huwezi ukatenganisha injili ya uongo na fedha hata kidogo ukienda kwenye kanisa kuna makanisa wengine wakuta wana sadaka hata nane wana minada mitano wana majengo wana mali wana maozo ni mali lazima na zile mali zinawafaidisha wakubwa wao iwe ni makanisa makubwa makubwa kidogo makubwa zaidi makubwa na madogo yote fedha ni sehemu huwezi kumkuta nadua uongo ambaye ha, ha, ha, ha, haweki hawaiki seda mbele mbona yani kuna husiono gani kwamba Yesu alikuwa ametoka kuwaonya wanafunzi na chachu ya mafundisho ya petro ubiri, tunachokiona leo kikiendelea anasema wengi chachu nyingine ya mafarisayo ni unafiki. Luka 12:1 Sina muda wa kwenda huko. <coughs> Luka 12:1. Eh chachu chachu ya mafarisayo ni mahubili ya uongo. Chachu ya pili ni. Oh, oh, oh, okay, em angalia chachu ya mahubili ya uongo tumesema inaendana na, na kutamani fedha Ndiyo sio to mtusikie ma tabia ya mafarisayo ambao Yesu alisema aliwaonya kwamba chal, watu waji waja, wajitahadhari na chachu ya mahubiri yao tuone tabia zao nyingine ni zipi zipi kidogo hem tuende kwenye twende kwenye luka 15 pale kwenye luka 15 tunagaliba kumaliza eh msichoke na hata mimi sio kama ni inaniwea ni mepeshi haya mambo. Lakini ni kwa faida yangu na nini. Usura ya 10 na Luka 10 luka 15, tuende Luka 16. Luka 16:14. Yesu alisemwa dhari ni na manabii na Mafarisayo eh, na chachu yao ambayo ni mahubili yao. Huku Petro ametoka kusema kwamba kutakuja manabii wa uongo na watajipatia faida kutoka kwa watu wengi watajitajirisha na kujinenehesha. Hebu tuangalie Mafarisayo ambao Yesu anawakemea tabia yao nyingine ni ipi? Mstari wa 14 anasema, "Basi Mafarisayo ambao wenyewe niwapenda fedha." <laughs> anacho Yesu, anacho kutahadharisha Petro kwa manabii wa uongo ni kimoja ni hiki. Ili unaweza ukaenda kwenye kanisa ambapo wanakusanya sadaka nne tano. pamoja na nyingine ambazo ni za hadi azijatoka siku hiyo. Ukaniamgombe sio hawaabudu fedha. Wanaabudu fedha, wanapenda fedha, wanatafuta faida. Eh. Kaluo wanahubiri huko njuri za uongo. Wanamkana Yesu aliyewaliwaokoa. Bwana kama amkubaliani na mimi. Chukubaliane, usimwambia kweli. Hivi kwa mfano mimi ningetoka hapa nikaambia kwamba tuhibiri fedha ni amba wa kwanza ni mimi. Lakini ndio wa kukataa kwa sababu sitaki kupoteza maana niliyopewa na Kristo. Eh. na maeneo mengi mengi. Twende katika kitabu cha Twende kwenye hoja ya ya mwisho. Turudi pale kwenye kwa leo. Na ni fupi. E, ni fupi kabisa. Tule hoja ya mwisho. Hoja ya mwisho ni mla, tuko kwenye Mathayo 16. Tuanzie mstari wa kwanza mpaka yana ile hoja ya kwanza tulio. tuliziona tukasema tuanze na ya tatu tuja ya pili sasa tunamalizia na, na ile ya kwanza ili itakao ianze. Lakini kwa ajili ya uzito tukaanza na ya tatu badala ya, ya kwanza na ya pili. E, mstari wa kwanza hoja inasema epuka kumtafuta Yesu wa ishara na miujiza okay, leo hii anakuambia sijui kuna mhubiri twende kwa Yesu anawaambia walete wagonjwa na nini nini. hakuna kitu kingine kukitumia ni ishara na miujiza na vitu vya kuona ili ni somo kuu kabisa sio zwingani na nizeri nitakusa vitu vichache lakini kwani sina nyumba picha hata awezo tabaki huko wakamjia mafarisayana masadukaoni wa watu wa waliopewa fungo wale walikuwa wamekaa kwenye Wakamjaribu akamwomba hawajapewa ufunguo by the way kiti ya kwa kufoji. Eh? Wakamwomba ishara itokao mbinguni. Kwanza wanamjaribu. Pili wanataka ishara. Kwani Yesu ha, ha, ha, Yesu hana ha kufanya ishara? Je kwa nini hawapi kwa sababu anagundua kwamba hawako vizuri. Usiri wa pili. Akajibu akawaambia, "Kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kiangazi kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba kwa maana mbingu ni nyekundu na kumetanda enyi wanafik. By the way, mtanaenda kutafuta anaenda kutafuta ishara kwa Yesu Kristo. Haya nisi, ni sitaki kuficha Watu wanaotafuta ishara kwa Yesu Kristo ni makanisa yanayojita makanisa ya kilokoni. Jina jingine lao ni wanafiki. Yesu anasema enyi wanafiki. Mwajua kutambua uso wa mbinguni lakini je ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua. Kizazi kibaya cha zina chaataka ishara wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona akawaacha kaenda zake. Mtu kiende kwa Yesu Kristo kutafuta ishara anakuacha anaenda zake. Unabaki unabweka peke yako, unabaki unapata ishara za kufoji foji na kudanganya na, na, na maigizo na mazingaombwe. Kwa hiyo so Yesu hayupo. Na mbona kama naongea kwa stizo kweli vitu kama hivyo uta watu wanaangamia katika maelfu na mamilioni, Utaongea kwa, kwa kucheka cheka? Utaongea jamani, muacheni jamani, hiyo ni hatari. Hapana. Ni kama umeona mtu anapita katika moto au utapiga uta, uta kelele useme kimbia moto huyo. Uwezuka kumwambia kwa jamani toka moto unakuja no jamani. Utamvuta nje uta, uta, hata kama ni kumumiza mkono hadi asingue. Eh. Biblia inasema Hizi habari zinarudia alisema pia kwenye Mathayo 12. za ishara ya Ayona. Ishara ya Ayona haikuwa ishara njema. Ikua ni ishara ya mateso. Eh. Lakini ilikuwa pia ni ishara ya ukombozi. Alitaka kuambia kwa ama. Kama mnataka ishara tafuteni ishara ya mateso yenye na ukombozi ndani yako. Hey. Sio ishara ya kwenda kucheka na kuruka-ruka na kudanganyika hizo ishara hizo. Ishara zipo lakini ni ishara ya maana wa Adam kufa na kufuka kwa ajili ya wanadamu wote wataka Eh. Hey. Twende katika Ngoja tugonge msumai Sioona kuna sehemu meregea tafuta nyundo nzuri na fundi mzuri tafuta na msumali, na bao ng ngoja tuongelee msumali kwenye ishara wa kwanza 122 Wakendwa kwanza 1 22 Tenda haraka kidogo kweli twende twende kwa sababu Wayahudi wanataka ishara. Anaunga mkono kwamba anataka waendelee kutafuta ishara. Hapana, hapa nazipinga <coughs> Leo hii ngoja nisome huu mstari kwenye Biblia ya yaani kama ya, maana ya leo. Niuseme hii. Mimi na Usumaona ngoja kwa maana yake ya leo hii. Kwa sababu Warokole wanataka ishara na wasomi kwa sababu na wagiriki Griki wali walio wanasha chemistry na fizikia na nini. Na wasomi wa leo wa wanatafuta hekima. Hao ndo maeneo yao. Sasa mimi nimeosoma kulingana na hali ya sasa. Ndiyo maana yake application ya leo. Bali sisi hapa kanisani, AFB na makanisa yote yanomaamini Yesu Kristo katika Biblia. Bali sisi Tunamuhubiri Kristo aliyesurubiwa kwa wayahudi ni kikwazo kwa warokoni ni kikwazo na kwa, kwa wasomi ni upuzi Yesu Kristo kwa, kwa wasomi ni upuzi kabisa